Гамбридж погрозливо вийшли на кілька кроків уперед. «А чи вповноважені ви робити такі?» «Я вповноважений», – пролунав глибокий голос. Відчинилися дубові вхідні двері. Учні, що стояли там, розступилися, і в проході з'явився Дамблдор. «Що він робив на дворі?» Гаррі збагнути не міг, але його постать на тлі химерно і млистої ночі вражала. Не зачиняючи за собою дверей, він пройшов крізь коло учнів до професорки Трелоні, що заплакано здригалася на своїй валізі біля професорки МакГонеґел. «Ви? Професоре Дамблдоре? особливо гидко реготнула Амбридж. Боюся, що ви не зрозуміли ситуації. Я маю тут, вона витягла з мантії і сувій пергаменту, наказ про звільнення, підписаний мною і міністром магії. Згідно з освітньою постановою номер 23, верховний інквізитор Гогворцу має повноваження інспектувати призначати іспитові терміни та звільняти будь-якого вчителя, котрий на її, тобто на мою думку, не відповідає рівню й вимогам Міністерства магії. Я вирішила, що професорка Трелоні занадто слабка викладачка. Отож, я її звільнила. На превеликий подив Гаррі Дамблдор і далі всміхався. Він поглянув на професорку Трилоні, що невтішно ридала на валізі і сказав «А ж, професорко Амбридж, це слушно! Ви маєте повне право, як Верховний Інквізитор, звільняти моїх учителів. Але ви неуповноважені, виганяти їх із замку. Він люб'язно вклонився. Право приймати такі рішення все ще належить директорові. А я хочу, щоб професорка Трелоні залишалася жити в Гогтсворці. На цих словах професорка Трелоні нестямно зареготала, ледве заглушуючи гикавку. Ні, ні, я, я піду, Дамблдоре. Я, я покину Гоквардс і пошукаю собі долі деінде. Ні, Сивіло, урвав її Дамблдор. Ти залишишся? Він обернувся до професорки МакГонегел. Професорко МакГонегел, чи я можу вас попросити відвести Сивілу назад? А вже ж, відповіла Макгонеґел, уставай, Сивіло. З юрби швиденько вийшла професорка Спраут схопила три лоні за другу руку. Разом вони повели її повз Амбридж вгору по мармурових сходах. Підбіг професор Флитвік з витягнутою черівною паличкою. Він пискнув «Локомотор-валізи!» і багаж професорки Трилоні піднявся в повітря і поплив за нею. Професор Флитвік замикав цю процесію. Професорка Амбридж стояла укопана, втупившись у Дамблдора, що все ще люб'язно усміхався. «А що?» – просичала вона так, що чутно було на весь вестибюль. «А що ви збираєтесь робити, коли я призначу нового вчителя віщування, і йому буде потрібне її помешкання?» «О, цим можете не перейматися», – чемно відповів Дамблдор. «Знаєте, я вже знайшов нового вчителя віщування. Його влаштовує помешкання на першому поверсі». «Ви знайшли?» пронізливо перепитала Амбридж. «Ви знайшли?» «Чи не могла б я вам нагадати, Дамблдоре, що згідно з освітньою постановою номер 22, міністерство має право призначати відповідного кандидата, якщо, підкреслюю, якщо, «Директор не зможе підібрати його сам», – закінчив за неї Дамблдор. «А я з радістю вам повідомляю, що цього разу мені пощастило. Дозвольте відрекомендувати». Він повернувся до відчинених дверей, крізь які проникала нічна імла. Гаррі почув тупіт підкупити. У вестибюлі приголомшено загомоніли, а учні, що стояли біля дверей, швиденько позадкували, спотикаючись і звільняючи шлях новоприбулому. З туману з'явилося лице, котре Гаррі вже бачив колись темної, грізної ночі в забороненому лісі. Біле волосся й дивовижно блакитні очі, чоловічий голова й торс, що переходили в золотистий кінський тулуб. Це Фіренце, весело повідомив Дамблдор отетерілі Амбридж. Гадаю, він відповідає вашим вимогам. Розділ 27. Кентавр і Ябеда «Герміоно, тепер ти, мабуть, шкодуєш, що відмовилися від курсу віщування?» – дурнувато всміхнулася Парваті. Минуло два дні після звільнення професорки Трелоні, і Парваті за сніданком Підкручувала собі чарівною паличкою вії, дивлячись на своє віддзеркалення в ложці. Цього ранку мав відбутися перший урок у Фіренце. «Не надто!» – байдуже відповіла Герміона, читаючи щоденного віщуна. «Я ніколи не захоплювалася кіньми!» Вона перегорнула сторінку і почала переглядати статті. «Він не кінь, а кентавр!» – обурилася лаванда. «Розкішний кентавр!» – зітхнула Парваті. «У нього все одно чотири ноги!» – незворушно заперечила Герміона. «До речі, я чомусь думала, що звільнення трилоніва засмутило». «Засмутило?» – запевнила її лаванда. «Ми ходили її провідувати» подарували їй нарциси. Не ті від справд, що гелгочуть, а гарні. Ну, і як там вона? Поцікавився Гаррі. Сумує, бідолаха, співчутливо відповіла Лаванда. Розповідала нам зі слізьми, що краще назавжди піде з замку, ніж лишатиметься тут Замбридж. Я її розумію. Адже Амбридж, Повелася з нею жахливо. «Мені чомусь здається, що Амбридж тільки починає показувати зуби», – похмуро сказала Герміона. «Оце неможливо», – заперечив Рон, наминаючи яєшню з шинкою. «Вона вже стільки всього показала, що гірше й бути не може». «Згадайте мої слова». Вона ще захоче помститися Дамблдорові за те, що призначив нового вчителя і не порадився з нею, – згорнула газету Герміона. Тим паче, що це знову напівлюдина. Пригадайте вираз її обличчя, коли вона побачила Фіренсе. Після сніданку Герміона пішла на урок «Число магії» А Гаррі з Роном подалися за парватій лавандою на віщування. А ми що, не йдемо у північну вежу? здивувався Рон, коли парваті минула мармурові сходи. Парваті зневажливо зирхнула на нього через плече. А як би Фіренце мав лізти по тій драбині? Ми будемо в одинадцятому кабінеті. Про це вчора повідомлялося на дошці оголошень. Одинадцятий кабінет був на першому поверсі, а в коридорі, що починався з вестибюлю навпроти великої зали. Гаррі знав, що уроки в цьому кабінеті проводили рідко, і він більше нагадував занедбану комору чи склад. Та, зайшовши туди за роном, він приголомшено виявив, що стоїть посеред лісової галявинки. Як це? Підлога кабінету була укрита пружним мохом, тут і там росли дерева, а вкрите листям гілля тріпотіло біля вікон і попід стелею. Тому всю кімнату пронизували косі промені м'якого мерехтливого зеленого світла. Учні, що поприходили раніше, сиділи просто на землі, спираючись спинами на стовбури дерев чи на валуни обхопивши руками коліна чи поскладавши руки на грудях. Вигляд у всіх був досить нервовий. Посеред галяванки, де не було дерев, стояв Фіренце. «Гаррі Поттер!» – подав він Гаррі руку, коли той зайшов. Е, «Вітаю!» Потис Гаррі руку кентаврові, що, не кліпаючи, дивився на нього своїми неймовірно блакитними очима, але не всміхався. «Е, «Радий вас бачити!» «І я!» – вклонився кентавр, схиливши біляву голову. «Було провіщено, що ми зустрінемося знову!» Гаррі помітив на грудях кентавра синець у формі копита. Повернувшись до учнів, що сиділи на землі, побачив їхні захоплені погляди. Усі хлибонні глибоко вразили, що він так поприятельськи привітався з Ференце, якого вони, здається, просто побоювалися. Коли закчинилися двері і останній учень сів на пеньок біля кошика для сміття, Ференце жестом обвів кімнату. Професор Дамблдор люб'язно влаштував нам у цьому кабінеті, сказав він, коли всі стихли, імітацію мого природного середовища. Я волів би навчати вас у забороненому лісі, де я до цього понеділка жив, але тепер це неможливо. Даруйте, пане професоре, а затамувавши подих, підняла руку парваті. «Але чому неможливо? Ми там були з Гегрідом, нам геть не страшно». «Тут йдеться не про вашу відвагу», – пояснив Фіренце, – «а про мене самого. Я не можу повернутися в ліс. Мене вигнали з табуна». «З табуна?» – розгублено перепитала Лаванда – і Гаррі бачив, що вона подумала про худобу. «Що? А, а, ага!» – нарешті вона збагнула. «То вас є більше?» – спантилично спитала вона. «А правда, що Гегрід розводив вас як тестралів?» – поцікавився Дін. Фіренце повільно-повільно повернув голову до Діна і той збагнув, що бовкнув щось дуже образливе. «Я не... Тобто... Пробачте!» Пробилькотів він ледь чутно. «Кентаври не служать людям і не розважають їх», спокійно пояснив Фіренце. Запала мовчанка. А Парваті знову підняла руку. «Вибачте, пане професоре, а чому вас вигнали інші кентаври?» «Бо я погодився працювати у професора Дамблдора», – відповів Фіренце. «Вони вважають, що це зрада». Гаррі пригадав, як майже чотири роки тому кентавр Бейн вилив Фіренце, бо той на своїй спині – вивіз Гаррі у безпечне місце. І Бейн обізвав його за це конякою. Цікаво, чи то Бейн ударив Фіренце в груди? «Почнемо урок», – сказав Фіренце, змахнув своїм довгим білим хвостом, підняв руки до листя над головою, а тоді поволі їх опустив. Одразу в кімнаті потемнішало. І ось лісова галявина оповилася сутінками, а на стелі з'явилися зірки. Почулося захоплене охкання. Арон вигукнув: "Оце так. Лягайте на спини", спокійно вивдав Фіренсе. "Дивіться на небеса". Там для тих, хто бачить, написано долю наших раз. Гаррі розлігся і задивився на стелю. Згори до нього блимала червона зірка. Я знаю, що ви на уроках астрономії вивчили назви планет і їхніх супутників, лунав спокійний Фіренців голос а ще накреслили карти руху зірок по небі. Кентаври століттями розгадували таємниці цього руху. Ми дослідили, що в небі над головою можна побачити проблиски майбутнього. Професорка Трилоні навчала нас астрології. Парватія, лежачи на спині, схвильовано витягла перед собою руку і так її тримала. Марс призводить до нещасних випадків, опіків і всього такого. А коли він утворює отакий, як зараз, кут із Сатурном, вона намалювала у повітрі прямий кут, то це означає, що треба дуже обережно поводитися з гарячими предметами. Це, спокійно промовив Фіренце, Типова людська нісенітниця. Рука Парваті безвольно впала. Банальні подряпини, дріб'язкові людські нещастячка, вів далі Фіренце, а його копита тупнули обкриту мохом підлогу. Для Всесвіту це все не важливіше, ніж мурашина метушня і планетарний рух не має до цього жодного стосунку. «Професорка Трилоні?» – обурена почала було Парваті. «Звичайна людина», – договорив за неї Фіренце, «засліплена і обмежена забобонами, притаманними в вашому племені». Гаррі ледь-ледь повернув голову, щоб глянути на Парваті. Вона була дуже ображена, як і ще кілька учениць біля неї. Сивіла Трелоні, може, і володіє даром яснобачення, не знаю, вів далі Фіренце, походжаючи перед ними. І Гаррі знову почув посвист його хвоста. Але вона здебільшого марнує свій час на оманливі дурниці, що люди їх називають ворожінням. Я ж прийшов сюди, щоб ознайомити вас з мудрістю кентаврів, неупередженою і об'єктивною. Ми спостерігаємо за небесами, щоб уловити непомітну мить припливів та відпливів, які свідчать про настання великих змін або наближення зла. Іноді. Минає десять років, поки ми остаточно переконуємось у тому, що побачили. Фіренце указав на червону зорю прямо над Гаррі. Десятиліття тому все свідчило, що Чаклунська громада отримала тільки короткий перепочинок між двома війнами. Над нами яскраво сяє Марс, провісник битви, а це означає, що незабаром знову почнеться побоїще. Кентаври можуть спробувати провістити, коли саме це станеться, спалюючи певні рослини і листя, а потім стежачи за димом і вогнем. Гаррі досі не бував на таких незвичайних уроках. Вони таки палили на підлозі кабінету шавлію і мальву, а Фіренце радив їм придивлятися до певних форм та символів у струменях їдкого диму. Його геть не турбувало, що ніхто не бачив описаних ним знаків. Він казав, що людям майже ніколи таке не вдавалося, бо навіть у кентаврів на це йде багато років праці. Та й взагалі безглуздо занадто довіряти цим речам якщо й самі кентаври іноді хибно витлумачують побачені знаки. Він був цілком інакший, ніж будь-який учитель людського роду. Вважав своїм обов'язком не так передати їм знання, як переконати, що все на світі ненадійне, навіть велемудрість кентаврів. «У нього все якесь невизначене, правда?» – неголосно промовив Рон, коли вони погасили мальвове вогнище. «Тобто я був би не проти довідатися трохи більше про ту війну, що нам загрожує. А ти?» За дверима кабінету задзвонів дзвоник і всі аж підскочили. Гаррі геть забув, що вони в замку. Йому здавалося, що він і справді опинився в лісі. Ошелешені учні почали виходити з класу. Гаррі і Рон подалися було за ними, але Фіренце покликав. — Гаррі Поттере, підійди на одне слово. Гаррі озирнувся. Кентавр підступив до нього ближче. Рон завагався. «Ти теж можеш лишитися», – сказав йому Фіренце. «Тільки зачини, будь ласка, двері». Рон поспішив виконати прохання. «Гаррі Поттере, ти Гегрітів друг, так?» – запитав Кентавр. «Так», – підтвердив Гаррі. «То поперед його від мого імені. Його намагання марні. Краще йому від них відмовитися». Його намагання марні? Не розуміючи, перепитав Гаррі. І йому краще від них відмовитися, кивнув головою Фіренце. Я міг би й сам попередити Геґріда, але ж мене вигнали. З мого боку, було б нерозумно з'являтися зараз біля лісу. Гегрід має достатньо неприємностей і без протистояння з кентаврами. «А що саме намагається зробити Гегрід?» – нервово поцікавився Гаррі. Фіренце незворушно дивився на Гаррі. «Гегрід нещодавно зробив мені велику послугу», – сказав він. Я вже віддавна заслужив мою пошану за турботу, що її виявляє до всіх живих істот. Я не зраджу його таємниці, але він має схаменутися. Його намагання марні. Перекажи йому це, Гаррі Поттере, щасти тобі. Радість, що її відчував Гаррі після виходу інтерв'ю в базікалі, давно вже забулася. Хмарний березень змінився дощовим квітнем, а його життя знову нагадувало нескінченний ланцюжок тривог і неприємностей. Амбридж продовжувала сидіти на всіх уроках догляду за магічними істотами – тому передати Гегрідові попередження Фіренце було дуже важко. Нарешті Гарріс промігся це зробити, коли одного дня прикинувся, ніби загубив підручник фантастичні звірі і де їх знайти, і через те після уроку мусив повернутися до класу. Коли він переказав кентаврові слова, Гегрід якусь мить приголомшено дивився на нього своїми запухлими, підбитими очима. Тоді якось опанував себе. «Файний він, Фіренце», – хрипко сказав Гегрід. «Але не віде, що се говорить. Мої намагання якраз успішні». «Гегріде, що ти затіяв?» – стурбовано запитав Гаррі. «Будь обережний». «Амбридж уже звільнила трелоні, а вона ж тільки входить у смак. Якщо ти робиш щось таке, чого не варто робити, то вона тебе...» «Є речі важливіші за посаду», – заперечив Гегріт, хоч руки його затримтіли, і миска, повна кнарлового посліду, бухнулася на підлогу. «Не журейся за мене, Гаррі». Займайся своїми справами і будь чемним хлопчиком. Гегрід почав збирати розкиданий по підлозі послід, тож Гаррі нічого не лишалося, як пригнічено поплентатися до замку. Тим часом іспити для отримання сов невблаганно наближалися, про що не забували постійно нагадувати вчителі Герміона. Усі п'ятикласники більше чи менше, але страждали від стресу. Анна Ебот, перша отримала від мадам Помфрі, заспокоїливу настоянку після того, як на гербології розридалася, заявляючи крізь сльози, що вона дуже тупа й не складе іспитів, і хоче негайно покинути школу. Якби не зібрання «да», Гаррі вважав би, що він дуже нещасний. Іноді йому здавалося, що він живе лише заради годин, проведених у кімнаті на вимогу, за непростою працею, яка, одначе, приносила велике задоволення. Адже коли він гордо поглядав на членів «да», то бачив, яких великих успіхів вони досягли. Іноді Гаррі аж не терпілося побачити реакцію Амбридж, коли всі члени ДА, іспити із захисту від темних мистецтв для отримання сов, складуть навідмінно. Нарешті вони почали працювати над патронусами, чого всі вже давно і нетерпляче чекали. Хоч Гаррі не втомлювався нагадувати, що вичеклувати патронуса в яскраво освітленій кімнаті, коли їм ніхто не загрожує, незмірно легше, ніж зробити те саме, коли на тебе насувається, скажімо, дементор. «Ой, та не псуй нам задоволення!» – безтурботно сказала Чо під час їхнього останнього заняття перед великодним. Дивлячись, як по кімнаті на вимогу пливе її сріблястий патронус-лебідь. «Вони такі гарненькі!» «Їхнє завдання – не бути гарненькими, а захищати!» терпляче пояснював Гаррі. «Нам потрібен якийсь ховчик. Я навчився саме так. Мусив вичакловувати патронуса, коли ховчик прикидався дементором. «Але ж це буде страшно!» – вигукнула лаванда, вистрілюючи з чарівної палички хмарки сріблястої пари. «І в мене все одно не виходить!» – сердито додала вона. Невелові теж не вдавався Патронус. Він зосереджено морщив лоба, але з його палички – вилітали тільки невиразні клаптики сріблястого диму. — А ти думай про щось радісне, — нагадав йому Гаррі. — Та я намагаюся, — згорьовано пробелькотів Невіл, так стараючись, що його кругле обличчя аж блищало від поту. — Гаррі, здається, мені вдалося, — закричав Шеймус, що вперше прийшов на зібрання да привів його Дін. «Дивися! Ой, щезло! Але це було щось волохати, Гаррі!» Герміонин Патронус, лискуча, срібна видра, вистрибував довкола неї. «Гарні вони, правда?» Ніжно поглядала вона на нього. Двері кімнати на вимогу відчинилися, і знову зачинилися. Гаррі озирнувся, але нікого не побачив. Минуло кілька секунд, перш ніж він усвідомив, що учні біля дверей принишкли. Наступної миті відчув, як хтось смикає його за мантією біля колін. Подивився вниз і з превеликим подивом побачив ельфа-домовика Добі. Що поглядав на нього з під своїх восьми вовняних шапочок. Здоров, добі! привітався Гаррі. Ти чого? Що сталося? Ельфові очі, перелякано округлилися, і він затремтів. Члени дощ, да, що стояли біля Гаррі, замовкли. Всі дивилися на добі. Ті кілька патронусів, що їх вичаклували учні, розвіялись на срібну імлу, і в кімнаті стало ще темніше, ніж було. — Гаррі Поттер, паничу! — пропищав ельф, тремтячи з голови до ніг. — Гаррі Поттер, паничу, добі прийшов вас попередити, хоч ельфам-домовикам наказали мовчати. Добі з розгону вгатився головою об стіну. Гаррі, вже знайомий з його методами самопокарання, хотів було його втримати, але Добі відлетів від стіни, мов м'ячик, бо вісім шапочок подіяли як амортизатори. Герміона і деякі інші дівчата злякано і співчутливо зойкнули. «Та що сталося, Добі?» Допитувався Гаррі, хапаючи крихітну ельфову ручку і втримуючи його від дальших намагань покалічитися. «Гаррі Поттер, вона? Вона?» Добі щосили луснув себе по носі вільним кулачком. Гаррі схопив його і за цю руку. «Хто вона, Добі?» Але він уже здогадувався, бо тільки одна «вона» Могла викликати в Добі такий жах Ельф глянув на нього перекошеними очима І беззвучно поворушив губами «Амбридж?» – перепитав наляканий Гаррі Добі кивнув А тоді спробував буцнутися головою об Гарріні коліна Гаррі втримував його віддалеки «То що там з нею, Добі?» «Вона ж не довідалася про це» Ну, про нас. Про «да». Та відповідь він прочитав на приголомшеному личку Добі. Гаррі міцно тримав його за руки, тож ельф хотів хвицнути себе ногою і впав на підлогу. «Вона йде сюди?» – тихенько спитав Гаррі. Добі аж завив і почав щосили гупати босими ногами по підлозі. «Так, Гаррі Поттере, так!» Гаррі випростався і озирнувся на непорушних, переляканих учнів, що дивилися на очманілого ельфа. «Чого чекаєте?» – загорлав Гаррі. «Тікайте!» Усі негайно кинулися до виходу, створивши там малу купу, і почали, мов кулі, вилітати з кімнати. Гаррі чув, як вони бігли коридором, і сподівався, що їм вистачить глузду не мчати зразу до спалень. До дев'ятої години ще лишалося десять хвилин. Якби ж то вони сховалися в бібліотеці чи в соварні, адже там було значно ближче. Гаррі, мерщій. заверещала Герміона десь з середини юрби, що проштовхувалася до дверей. Гаррі схопив добі, що й далі намагався покалічитись і побіг з ним до виходу. «Добі, це наказ. Повертайся на кухню до інших ельфів. І якщо вона питатиме, чи ти мене попередив, збреши їй і скажи, що ні», – звелів Гаррі. «Іще я забороняю тобі калічитися», – додав він, відпустивши ельфа після того, як нарешті переступив поріг і грюкнув за собою дверима. «Дякую вам, Гаррі Поттер», – пропищав Добі і кинувся тікати. Гаррі глянув ліворуч і праворуч. Усі так швидко тікали, що він лише встиг помітити, як у кінці коридору майнули і зникли чиїсь підошви. Кинувся бігти направо. Там був хлопчачий туалет. Він міг би вдати, що весь цей час просидів там. Тільки б добігти. «Ой!» Він через щось перечепився і з розгону полетів додолу, проїхавши на животі мало не два метри. Ззаду почувся чийсь ригіт. Гаррі перевернувся на спину і побачив Мелфоя, що ховався в ніші за бриткою вазою у формі дракона. «Замовляння -спотикання — Замовляння-спотикання, потере. крикнув той. — Пані професорко! «Пані професорко, я одного впіймав!» З-за рогу вискочила Амбридж. Вона захикалась, але задоволено всміхалася. «О, це він!» – радісно вигукнула професорка, побачивши на підлозі Гаррі. «Чудово, драко, чудово! Ой, дуже добре! П'ятдесят очок слизерину! Зараз я ним займуся!» «Вставай, Поттера!» Гаррі звівся на ноги, люто зиркаючи на них. Він ще ніколи не бачив такої щасливої амбрички. Вона міцно схопила його за руку і усміхнено повернулася до Мелфоя. «Драко, біжи і спробуй упіймати ще когось!» – звеліла вона. «Скажи іншим!» Хай обшукують бібліотеку. Чи є там хтось захеканий? Перевірте туалети. Міс Паркінсон нехай зайде в дівчачий. А ти поттере, додала вона неймовірно шовковим, але погрозливим голосом, коли Малфой побіг. Підеш зі мною до кабінету директора. За кілька хвилин вони вже були біля кам'яного Гаргуїля. Гаррі тривожно думав, чи впіймали ще когось. Згадав про Рона. Місіс Візлі його приб'є. А що буде з Герміоною, якщо її виключать до того, як вона отримає сови? Для Шеймуса це взагалі було перше зібрання. А Невіл уже досяг таких успіхів, «Свистоп проспівала Амбридж. Кам'яне одоробло відскочило вбік. стіна за ним розійшлася, і вони піднялися рухомими кам'яними сходами нагору. Перед полірованими дверима з ручкою-кільцем у формі грифона Амбридж навіть не зупинилася, щоб постукати, а відразу вірвалася, міцно тримаючи Гаррі. У кабінеті було повна людей. Дамблдор сидів за столом із спокійним обличчям, стуливши до купи пучки своїх довжелезних пальців. Професорка Макгонегалл виструнчилася біля нього. Обличчя її було напружене. Міністр магії Корнеліус Фадж на шпинці похитувався біля каміна, помітно вдоволений ситуацією. Обабіч дверей стояли, наче вартові, Кінкслі Шеклболт і ще якийсь суворий чаклун з коротесеньким цупким волоссям, якого Гаррі не впізнав, а під стіною вгадувалася веснянкувата, прикрашена окулярами мармиза Персі Візлі. Він уже радісно наготував перо й великі суві пергаменту. Портрети старих директорів і директорок сьогодні не прикидалися, що сплять. Усі вони стурбовано спостерігали за тим, що відбувалося. Коли зайшов Гаррі, дехто перестрибнув у сусідні рами і щось шепотів колегам на вухо. Коли двері за спиною зачинилися, Гаррі вивільнився з рук Амбридж. Корнеліус Фадж витріщився на нього з лиховісною втіхою на лиці. "Но", сказав він. "Ну-ну-ну". Гаррі спромігся відповісти йому як найлютішим поглядом. Серце гарячково калатало у нього в грудях, але розум був на диво чистий і холодний. «Він вертався до грифіндорської вежі», – повідомила Амбридж. Її голос був до непристойності збуджений, просякнутий тією ж бездушною втіхою, що й тоді, коли вона у вестибюлі спостерігала за істерикою бідолашної професорки Трелоні. «Його впіймав юний Мелфой!» «Справді?» – схвально відгукнувся Фадж. Треба не забути подякувати Луціусу. Ну, Поттере, сподіваюся, ти знаєш, чого тут опинився? Гаррі мав чіткий намір зухвало відповісти «так». Він уже розкрив рота і почав вимовляти це слово, коли раптом побачив Дамблдорове обличчя. Дамблдор не дивився на Гаррі. Його очі втупилися в якусь тупу точку над його плечем, але коли Гаррі на нього глянув, той ледь помітно похитав головою. Гаррі на ходу змінив рішення. Та ні,